Îți mulțumesc! O, Doamne! A nevoie pot să mă stăpânesc. Ai fost fără cruțare și plin de măreție. Dăm voie să strâng mâna cu sinceră mândrie. Am ocolit n-am vrut să o văd. Și-acum? Erați aici, doamnă? Și-am auzit tot. Cum? Nu mi-a scăpat o vorbă din cele cuvântate. Eu n-am știut de camera aceasta, majestate. Nici nu o cunoaște nimeni. Acest loc șor discret a fost zidit de Filip al III-lea în secret cu scopul să asculte ce se urzea din umbră. Adesea și pe rege din camera cea umbră l-a urmărit, când domnii ministri prădau averea țării. Și regele? Tăcea. Nu le spunea o vorbă? Oh, pleca la vânătoare. Dar tu, cu o voce dârză și amenințătoare le-a zvârlit în față cumplitul adevăr, ai fost măreț, don Cezar, măreț, într-adevăr. Săltați l puțin colțul de la tapiserie și te-am văzut de acolo cum den și cu tărie le biciuiai obrajii cu fie ce cuvânt și cum plecau toți capul și ochii în pământ. Dar spune-mi, cum se face și prin ce străduințe ai căpătat atâtea și atâtea cunoștințe? De unde vine glasul acela voinicesc pe care l o monarhii atunci când poruncesc? Parcă venea din ceruri, parcă o divinitate din slavă pocorăse. Pentru că, majestate, eu vă iubesc. Domnul Cezar... Și lași și vroind am înfruntat mă surpă ca o surpe pe majestatea ta. Dar nimeni nu o să-mi frângă năvalnica mardoare. De șase luni de-a rândul visez fără încetare și vă iubesc în taină și de la depărtare. Deci trena să vă mângâi n să cer. Când vă zăresc, mi-apare un serafin din cer. Am vrut să lupt, să uit. Am vrut să spulber gândul și patima din suflet. De șase luni dar a rândul v-am ocolit într-una. Cu cât însă fugeam mai tare, cu atât mai tare vă îndrăgeam. Da, vă iubesc. O, doamnă și-am cutezat în față să o spun măriei voastre. Mă mir că încă în viață. Dacă mi-ați spune acum să mor, jur, aș muri. Vă cer umid iertare. Nu, nu te opri, vorbește mai departe. Ascultă întâia dată cuvinte atât de calde, sunt încă tulburat. burac. Așastate. Privirea ta și vocea îmbrăștie fiori. Dești și eu cât sufăr, de zeci și zeci de ori, de șase luni încoace, de când tu fugi de mine, eu din potrivă, Sezar. Nu se cuvine să-ți spun aceste taine? O spuneți, vă implor, sufletul meu se umple de toată vraja lor. Evine, ascultă! va fac bunie, o nebunie. când o iubire inima-n două sfârșie, oricine poate să vadă ce se ascunde în ea, tu o coleai, Regina, și dânsa te dorea. Regina? Te-am urmărit de-aproape și știu tot, tot ce faci, ești plin de înțelepciune, de dibaci, tu ești în țara noastră adevăratul rege. De șase luni încoace din umbră se înțelege, Te-am ajutat, domn Sezar, să te ridici mereu Spre culmea ce-ți urzise din ceruri, Dumnezeu. Tot ce-mi e drag, îți este la fel de scump și ție. Până mai ieri, o floare și azi o împărăție. Întâi ai fost bun, darnic, acum ești măreț. Pentru femei acestea sunt daruri fără preț. reginata e o sclavă, de aceea eu îți cer.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 Văd cerul deschis în fața mea. Parcă renasc. Trecutul se spulbere în ruină. Trăiesc o viață nouă, o viață de lumină. O paradis feieric. nici nu cred că-ți să Sunt coplicit odată de-un infinit extaz. Regina mă iubește. Atunci sunt mai tare ca regele. O, Doamne, e cu putin oare? Îți jur. Pot să te bezuie pe brațul meu ca regină și în suflet ca iubită cu încredere de plină, pe tot devotamentul meu neprecupețit. Jur să salvez Regina și Spania! Am sosit. Marchizul, sunt ca pierdut. S-ar zice că te cam minunează prezența mea, amice. E drept că mă surprinde. Cum? În livrea, seniore? Puteam altfel pătrunde în palat câteva ori? Cu haina asta însă mă pot încumeta și unde pui că și bine. E a ta mi-este frică Cum frică? <gângă> e o prostie Aici lumea vă știe în exil Și dacă știi. Și s-ar putea la curte să fiți recunoscuți Oamenii au lucruri mai bune de făcut decât să-și amintească de o mutră în disgrație. Nu se gândesc la asta Au alte ocupații Și apoi cine privește în față un lacheu Da, prin Madridia spunem Ce-i nou, amicul meu? Aflai că din polivă meschină și zeloasă, și pentru o mică lipsă de un milion la casă, l -a exilat pe bietul de priegovai, vai ce zel. Mm. ai uitat pe semne că ești cineam cu el și mama lui și a noastră, e sandoval, ce dracu! Blazonul lui e același cu al nostru, o oh, săracul! tu aceste lucruri cu care nu mă împac și care întrerude să-ți spun drept nu se fac. Doar corp la corp se știe că ochii nu și scoat. Mai trece cu vederea ca altfel nu se poate. Seniore, dați-mi voie! N-a fost un at netot. Ca nobil și ca sfetnic al regelui, Socot, că priegul, a făcut o faptă incorrectă. Soldații sunt în zdrențe. Muniția e defectă. Nu avem un ban în casă. Cu ce pot să răspund? Infanterie Bavarie e un muribund. Ieri, Contele de Harac mergând direct la țintă, mi-a spus de la împăratul pe care îl reprezintă că domnul Arhiduceș susține dreptul în plin și că războiul e gata. S-a am răcit puțin, te rog să închizi fereastra. Mă zbat ca un zanatic. pentru noi războiul va fi ceva dramatic. E visteria goal. Am fost niște mișei. Salvarea țării noastre stă în probitatea ei. Și totuși... Chiar în hal, în care e armata, am pus să se răspundă împăratului că-s gata! Fii bun și dân Batista, grabă mi-a scăpat. Da, ce spuneai? Spuneam că e în joc, seniore, salvarea unui neam. Da? Că interesul public e cel care primează. No, no, no. Și că a de țării, spre noi se îndreaptă no, no, no. să izbăvim poporul de bandele de hot și intriganții curții să-i demascăm pe toți. Vezi tu, nu știu de bine să faci caz de bravadă. Miroasea pe dantist și a când pentru niște fleacuri strânești atât de mult. Un milion în minus, un milion mai mult, nu joacă rol. nu e cazul să-l tragi pe om în țeapă. Să nu uiți că, seniorii, nu sunt de aceeași apă cu tine. Duc o viață mai largă. Eu nu. Degeaba strici că în e și -a abuz cu ochii plini de mânie, umflat de vanitate. Ah, pricepi, vrei să te bucuri de popularitate. Signore! <laughs> ce -i popularitate? Nu-i greu să recunoști. e un balon de spumă, tâmpită meserie să latri cadulăul pe lângă visterie. Virtute, probitate, palavre și gogoși. Făceau efect pe vremea iluștrilor strămoși. Dar totuși, excelent. Ești încăpățânat. Să ne ocupăm de un lucru cu mult mai însemnat. Mâine toată dimineața să mă aștepți acasă Și numai cei doi negri să mai rămână în casă, încolo nimeni altul Prepar pentru moment un lucru ce o să însemne un mare eveniment De asemenea, să ai grijă, firește în surdină Să aștepte o caleașcă ascunsă în grădină pentru o călătorie Voi fi, sper, mulțumit Dacă o să ai nevoie de bani, o să-ți trimit Bă, voi supune tocmai Dar jurăm pe onoare că-n toată treaba asta de tainică oroare nu-i vorba de regină. Te rog, noi i treaba ta Îmi tremură genunchi, nu mă mai frământa Eu simt că sunt română cu totul nemiloasă Ai planuri monstruoase, nu le cunosc, dar Văd că pui la cal o crimă Mă aștept la un prăpăd Fii mai clement cu mine Să-ți spun care e pricina Iubesc la nebunie, seniore Pe regina Știam Știai? Vezi bine Dar cum? Prin ce mijloc? E e importanță Atunci... A fost un joc?" Ce ți s-a Ești comic. Faci din toate o dramă personală. Eu mă îndrept acum spre ținta mea finală și nu permit ca nimeni să stea de curmeziși. Ți-am declarat adesea și o repet, și o să am în vedere serviciile tale. Dar în sfârșit, băiete, nu ești decât o slugă. Și nu o să mă împiedic în drum de o buturugă. Un servitor rămâne mereu un servitor. El trebuie să fie supus prevenitor să execute un ordin, oricât ar fi de drastic." Te-am cocoțat, ministru, mm, a fost ceva fantastic și te-am făcut și duce al castiliei tot eu, dar nu uita o clipă că ești valetul meu. Dezastrul, seniore, mai poate fi oprit, căci până acum mașina cumplită n-a pornit, seniore. Fieți milă de dânsa și de mine. No. Ți-am fost plin de credință, oricând. O știi prea bine. Ai și mărturisit-o la toate măsupui, dar cruț-o pe regină. Nu, no, n-am mai în pricepe odată. Iar-o! Să-i spravim, stăpâne! Fereastra e prost închisă. Se mișcă din țâne și intră fregul în casă. În fond, sunt un nemernic. Sunt Duce de Olmedo. Ministru puternic Și <laughs> să nu pot să-mi apăr renumele și baza? E, ce spui, e, nu că e nostimia, mai repede fraza. Bazan și Colmedo sunt bine armonios, dar Rui Blas și duce de Olmedo O, oh, doamne, e caragiosă seama Dacă îndrăznești voi, spune cu cine am de-a face Dar Cât că te-ai expune Te-ai cam prepit, îmi pare, voință fiabil Voi lega da. <laughs> Ei, bravo, ești un copil Dar n-ai nicio dovadă N-ai grijă, am să o capăt Eu când încep o treabă, o duc până la capăt Tu ești numai mănușa, căci mâna e tota mea dar dacă, din păcate, Rui Blas, eu voi vedea că mâine dimineață nu au fost respectate și împlinite în tocmai ordinele date, sau dacă scoți o vorbă din tot ce-am sau cu o privire lașă, cu un gest nechipzuit, mă vei trăda ia seama, aceea pentru care te tem cu atâta groază și atâta remușcare va fi crunt, defăimată și amar va pătimi de ura întregii spanii. Și apoi vă mai primi și un bilețel pe care îl port mereu cu mine, scris și subscris cu mâna. A, îți amintești de cine? Să spun ce o să citească regina? Eu, Rui Blas, lacheul excelenței marchizul de Finlas, îmi iau însărcinarea și îmi voi da silință de am mi servi stăpânul cu zel și cu credință. Rui Blas. Destul. Mă voi supune și te voi asculta. Stă vine cineva dată cere. Stăpâne, sluga ta. Aș da orice pe lume să pot afla și eu ce făulește mintea acestui om. Mereu și pe neașteptate apare și dispare. Când îmi aduc aminte cum de-am fost eu în stare să-l rog ca să mă ierte, Am fost un ticălos, m-am înjosit amarnic și fără de folos. Când ține în gheară prada plăpândă și umilă, putea el să consinte de lacrimi și de milă din gheara lui sporcata o descătușa? O fiară prădătoare se poate înduioșa? Mm, Ce-i de făcut-o, Doamne? i Neapărat să o închidic pe Regina să iasă din palat. Eu simt că-i cursa pusă, dar nu știu cum și unde și în care vizuină canalia se ascunde. Mi e clar, nu trebuiește să iasă din castel. Dar cum să-i dau de știre? Să-i scriu un bilețel, dar prin cine? N-am pe nimeni. Domn i omul. Iubește pe regină și e brav majordomul. Ascultă, pleci îndată la Ghiuriton. E zor să-i spui că-l rog din suflet, că-l rog stăruitor, să meargă la regină la curte, să invoce orice, dar să oprească prin orice mijloace, ca trei sau patru zile nici din apartament afară să nu iasă. Hai, fugi! Stai! Stai un moment! Să-i dea așa aceste rânduri. Te rog, nu te expune. Îmi te încrede și ascultă ce-ți o spune. În ceea ce privește duelul, ai să-i spui că eu am fost de vină, mai mult chiar îi propui să-i prezint și scuze în public dacă cere să plece la regină și, fără întârziere, în pericol mare, ai să-ți minte. Regine? Să stea în palat închisă trei zile cel puțin, fugi, fi discret! Ia seama, e o treabă însemnată! Doar mă cunoști de sunt slugă de votat. Și repede, ca vântul! Eu sunt un băiețel, să nu ai nicio grijă! Niștinițel... Domn Griton, desigur, e calea cea mai dreaptă. Eu, în timp acesta, iar mai cobor o dreaptă. Mă întreb ce fac acum. L-aștept pe acest Michel. Tre' s numai cu gândul de-a da ochii cu el. Eu plec. Un om din clipă în clipă va sosi pe ușa acea secretă. O să-l vedeți că face în casă pe stăpânul. Voi să-l lăsați în pace. Dacă ori veni și alții la fel, într-un cuvânt, să intre și să facă ce ori vrea. M-am dus. Eu sunt! Scuze asta că vă tulbur, v-am stânjenit. Firește socot cavează de lucru și vă cam stingerește prezența mea cam bruscă, intrarea pe furiș. Nu-i nimeni? Nu-i nimeni? Și totuși de pe acoperiș am auzit o voce. Nu-i nimeni? Foarte bine, pot medita-n A, Ce-a fost și cu bine, când mă gândesc prin câte am trecut, e infernal. Mă scutur ca un câine când iese ud la Când mă amintesc de noaptea când m-au prins al goasirii, când m-au aruncat corsari pe o navă în faptul zirii, orașul acela unde-n bătaie mă spetea, o japoneză naibice mă tot ispitea. Când mă amintesc de ogna unde mă-ntemni țară, de câte și mai câte până am sosit în țară, Oh, ce roman s-ar scrie. Când am sosit aici, hop, mă garda, aceiași veche amici. Fug dân și după mine, ce piaza furisită. Sar peste un gard, în fața o casă părăsită, ascunsă printre arbori. Mă ascund în tufăriș. Apoi, pierzându-mi urma, mă urc pe acoperiș. De acolo îmi dau drumul pe un coște ce sloboade și iată-mă într-o casă de oameni cum se cade. Bă, mantila mea cea nouă, pe margini s cam ros. Ah, oh, Ce câine, ce individ scârbos! Surtucul meu, de asemenea pierduta din splendoare. Oh, mi-am cam sucit piciorul, al dracului mă doare. Ia-să, asta, parte mai bună ca a mea. Uh. m-am întors, să n în fine. nu-mi eh, șade de rămânia. Ai vrut să scap, marchize, și mai ai trimis cu goarzii în Africa să pape din mine leoparzii, dar mă răzbun, marchize, voi fi cap Și nu acum, ci după ce voi fi bucat ceva. Dar, dragă voi, o să mă răzbun, n-ai teamă! În ce hală m-a dus in în faț mai perfidie? Misterioasă casă, miroasea tragedie. Zăbrede la fereastră. Uș! cu zăburi, Aici nu se intră decât numai pe sus. Nici pui de om? Ce dracu, dar are unde sunt? Nu cred că albua să mai dea de mine. E drept că această casă e suspectă, dar în fine, nu-ți dă să mă sperii, nici să mă închisesc. Încep cu toate acestea să mă camritizesc. Asta e o bibliotecă pe se să merit. Să merit. Ce vazure ochii! Ce o spăți magnific, pateuri, băutură! <laughs> ce de mai bunătăți! Și despre casa asta avem price de câți. ce volume! Mm. <laughs> Dulapul pui onorabil, s-o <laughs> pe asta. Hmm. Volumul e admirabil, e o opera de artă de un spirit jovial. Socot că nici chiar Xeres nu e mai genial. <laughs> <laughs> e un autor celebru, și care te seduce, pe cinstea mea de dreptul la inimă seduce. Să ne-o spătăm. Străjerii oftează acum din greu că-mi pierdura urma. Oh, ce minunat, Pateu! Dacă o veni stăpânul, o să-l poftesc cu avasă. E să-i dau zor. Dar dacă mă conește, nu-mi pasă. De altfel, vinul ăsta, el nu e un de treabă. Îi spun și cum mă cheamă, cumva de mă întreabă. Oh, nu, Salust! Vei de albastru, na adevăr când lumea o să afle că sunt cu tine, văr. Păi cum, un terche, un un rău, un pierde un zafariu? O brută cu el, vărb? Ce povară! Ah, ce strașnică surpriză în Madrid, ce tâmbălău! Când s-a întors? Așa noapte! Adevărat, nu zău. O să pleznească vestea ca ploaia de obuze, când numele lui Sezar va apărea pe buze. Am auzit un zgot? Ce-ar fi să mă aș face? Ei, și... Trăit am totuși o oră de miraj. Ce căută aici, băiete? Îmi trebuie curaj că-și trec prin niște clipe care sunt periculoase. Sunteți cumva domn Sezar? În carne și oase! Acum ce-o fi să fie? Domn Sezar de bazan? Ce dracu, unui Sezar, celebru Castelan și conte autentic. Am înțeles. Acum vă rog, vedeți de este exactă toată suma. Bani? asta e culmea! Bă, dragă! Vă rog să-i numărați! E suma ce-am ordin din don Cezar să o încasați! Înțeleg! Pe dragul nu înțeleg o boabă! Trăiesc un vis fantastic! Acest om eu o podboabă! Dorești să-ți dau chitanță de banii ce primesc? Nu, seniore! pune-i pe masă! Mulțumesc! Și cine mi-i trimite? Seniorul presupune! Bă, firește, însă... Bani și-atâta vă pot spune! Provin știți de la cine... Și pentru ce sunt dați? A, sigur, sigur. Să însă nespus de rezervanți. Nici un curând. Nici vorbă. Așadar, Gologani, ce minunată frază. Ia mai repet ia mai repet. provinci provin știu de la cine? pentru ce sunt dați? Se cere să fim însă... spus de rezervanți. E limpede ca apa. Vă rog să luați notă. Eu execut un ordin și nu pricep o Zău? Pentru dumneavoastră e, însă clar. e De clar. Declar, când e să iau parale, e întotdeauna clar. Niciun cum. N-ai da, mă, n-ai chestie cu cântec, nu? Nu-i numărat? Nu, nu-i nu, nu caz. Oh, oh, ce admirabil, pântec. Stăpânii tăi, băiete, sunt foarte galantoni. Monedele sunt toate mm. quadrupli și dublon de aur, fiind cu titlu de 18 grame. Romanul vieții mele, un lung și rag de drame, se încheie ca în poveste cu un milion rotund. Ce chin pe tine, Sezar, până o să-i dai de fund. Aștept porunca. Care porunca, mai băiete? Păi, nu știu, seniore, acestea P sunt uh, secrete. Stăpânul meu mi-a zis să faci tot ce o spune și să nu zici nici pe sos, să facem cum dorește. Ce-atâta vorba multă, să mor de știu ce, ai să-i mai răspund. Ascultă! Da. Uh, ia vină mai aproape. Da, toarnă Hai, rapid! Uai, seniori... hai, hai, hai, hai, hai! Ce, ha? e... ce minunat lichidă? Ce... Ah. <laughs> să stăm puțin de vorbă. A și luat foc pota aia. Ah. Vezi, omul e ca fumul. Așa. Și pe el vâlvătaia pasiunilor îl în ceruri. Ah, just... M-am ciupit în fond ce spun acum, e un lucru cam tâmpit. Ascultă, ah. nu, nu, nu, da. stai. Nu, poți să mai bei. Da. Ce-ar fi să deodată pe creditorii mei? Și curcile-ar râde de așa galantonie. Le-aș da deocamdată una cont din datorie. De ce le-aș da? Adică chiar câte un mica cont. ar însemna de un Cezar să fie un mare tont. Hei, ordonați. Nu, uh, nu, no. nu, no, nu, no, no, no, nu încă, nu, no, mai meditez. A așteaptă, A -aș, așteaptă și trage în codul. Uh. Scă, hai. Ah! Uh. Uh. Băiete, te deșteaptă și iată ce vei face. Înfige mâna în ei și bagă în buzunare cât vei putea uh. să iei. Uh. Te duci în Plața Maior. La stânga e o străduță și așa. la numărul 9 vei da de o căsuță nu. cu geamul spart pe care-i lipit-o mucavan. Am... Să iei da, seama da. la scară că-și poate cineva să cadă în nas. Pe, pe scară? Da. Nu-o fi cumva o schelă? Cam așa ceva. Nu, Acolo nu, stă da. singur o donzelă. O, oh, vei recunoaște că ce frumoasă coz. E veșnic, ciufulită, poartă o bonetă roz. Nu, e roșcovană nu, nu, nu, tare da, da. și scundă cum e ghinda. A, fi aia. respectuos cu dânsa. Iamanta mea, Lucinda. Să-i dai, auzi? Da. O sută de galbeni. Mai departe e o cocioabă ascundă cu geamurile sparte. acolo stă un munte de om cu nasul roz, copălărie ruptă, copana de cocos, cu o haină răpciugoasă și cu ciorate albaștri. Să-i dai acestui novil din partea mea 8 piaștri. Mai sus, la colțul străzii, se află un cabaret, se aude o catering într-un subsol discret. Acolo, în pragul porții, un om bea și fumează, e gentil om la suflet și oamenii îl stimează. Ascăpata săracul și o duce foarte greu. Îl cheamă Gulatromba și e amicul meu. Să-i dai 30 de piaștri. să bea, să se îmbete și să nu aibă grijă că îi voi mai trimite. Dacă mai dai pe acolo chiar și de alți golani, fi cu fiecare, umple pe toți de bani. Și restul? Restul? Ia tu restul! și sfârșit! Poruncă! Fugi și te-n turtă! Să intri jos pe luncă, să spargi faci urcele, geamuri, să faci un tărăbol și tot mai mâine seară să te întorci înapoi! SĂNIORE! LASI PE la! Pică de a Ia seama! La plecare, la plecare, prin dos, pe ulicioare, o să te urmărească pe câțiva derbedei, ai. să nu te prea tare și să fii lar cu ei. Dacă a. cumva îți scapă pe jos ceva monede, fă că nu bași de seamă. Dacă a. se repete vreunul pe la spate să adune ce a căzut, treci tam să mai departe a. și fă că n-ai văzut. Hai, du-te! E o faptă frumoasă și înțeleaptă atunci când ai parale să faci o parte dreaptă.